כמה זה עולה? סליחה? כמה עולה טון? שקל אחד. תודה. פלאפל בפיתה, בבקשה. עוד משהו? כן, קולה. כמה זה עולה? שישה שקלים. כמה עולה קילו קלמנטינות? שני שקלים. וקילו בננות? גם, שני שקלים. כמה עולות המחברות? שני שקלים. כמה עולה הספר? עשרה שקלים. קילו בננות וקילו לימונים. כמה זה? ארבעה שקלים. כמה עולה השוקולד הזה? שני שקלים. שוקולד אחד עולה שני שקלים? זה יקר. כן, זה משוויץ. עיתון וסיגריות, בבקשה. עוד משהו? לא, זה הכל. כמה זה עולה? ארבעה שקלים. כמה עולים הספרים? תשעה שקלים. כמה עולה בננה אחת? בננה אחת? שני שקלים.